Розділ 26. Тільки не повернувшись додому, я згадую про список продуктів, який мала купити для пані Лафонте. Через те, що сталося, в голові така каша, що я прошу її знову перерахувати все, що потрібно. Вона не тільки додає купу всього нового, а й не полягає, щоб я все записала, щоб точно не забула про ріпу. Всі хороші овочі вже розібрали, тож мені доводиться обійти вдвічі більше крамниць, щоб знайти необхідне. Вечеря проходить у напруженій атмосфері. Реміс з магістром Томасом знову посварилися на будмайданчику і обидва злилися, що я не працювала. Економка бурчить, що ріпа не годиться для готування, чим шалено засмучує мене. Я обійшла вісім лавок, щоб відшукати плоди, які почали в'янути». Так, що як тільки вечеря закінчується, всі розходяться по своїх спальнях. Наступного ранку мені насамперед хочеться вирушити до Джуліани, але я розумію, що спочатку необхідно виконати всю роботу у святилище. А ще радом спадає на думку, якщо Джуліана хоч трохи схожа на чотирьоблокового Джека, якщо такі диватства виникають від втоми, то найбільше у світі її потрібен відпочинок. Та й Симон, коли це траплялося, просив перервати розслідування на день. Симон. Минуло лише два дні з того часу, як він поїхав до Мезануса. Цікаво, чи він уже дістався, чи думав він про мене так само часто, як я про нього. Як тільки я позначаю всі будівельні рихтування всередині будівлі, магістра Томас вручає мені оглянути скоби під серію зовнішніх опор, на яких він хоче звести ще один ярус, щоб розпочати роботу над стелею. Мабуть, це й стало причиною суперечки Ремі та архітектора – Каменні арок вже готові до встановлення, і Ремі пропонує спорудити поперечку, але магістр переймається тим, що без додаткової підтримки блоки все ввалиться. Арки витримають таке навантаження, кручить Ремі, привертаючи до себе увагу щонайменше половину робітників. Просто ви хочете, щоб усі думали, що будівництво просувається лише завдяки вам. Я можу назвати з десяток причин, через які слід відкласти будівництво опор. Набагато спокійніше відповідає магістр Томас. Особливо навесні, коли через холод та вогкість розчин гірше схоплюється. Я обіцяв тобі свободу дії при будівництві стелі Склопіння, але коли ми приступимо до нього не раніше, ми нікуди не поспішаємо. Готова посперечатись, ремі поспішить, як тільки йому дозволить. Тому магістр і стримає його. Але підмайстер Лафонтен підвищив голос, вимовляє архітектор. Моє рішення остаточне. Якщо ти не погоджуєшся, можеш піти. Щоки Ремі стоїть червоними, як Тур'янди на вітражі, і він швидко йде геть. А магістр Томас переходить до мене. Ти чого там стоїш? кричить він. І так відстає від графіка. Ремі правий, що сердиться на тебе. Він розвертається так швидко, що мантія накручується навколо його ніг, але потім кидає на мене погляд через плече. І не забудь про страховку, Катрин. Тьху. Краще б не зупинялася подивитися на їхню суперечку. Але стримати цікавості не могла. Тепер настав час повертатися до огляду. Я перекидаю реміні через голову на охрест. Синці на животі за два тижні стали фіолетовими і жовтим відтінком, але вони так само болять і мені не подобається тиснути на них крайньої необхідності. А ще не подобається думати, що вони рівно на тих самих місцях, що рани перети. Наступні два дні мені доводилося виконувати роль переговорника між Ремі та магістром Томасом. Вони майже не розмовляють один з одним. Ті, хто вважає дівчат мого віку дріб'язковими, навіть не являють, наскільки впертими і похмурими можуть бути двоє дорослих чоловіків, які лаються через те, що обидва вважають власною думкою. З огляду на те, що архітектор керує будівництвом святилища, його власність зрозуміла, але він зашкодить дітям, дітище, якщо не навчиться наступного. А Ремі? Я мемоолі стискаю зуби щоразу, коли він знаходить мене. Він повинен розуміти, скільки проблем вимагає уваги магістра, розуміти, що саме головний архітектор несе відповідальність за все будівництво і що я не віритиму йому більше, коли він вкотре назве своє доручення терміновим. На щастя, третього дня настає день сонця, усі роботи припиняються через службу. Всю церемонію я кошуся на галерею другого рівня, де розташовується родина Мінкоїрів. Сонячне світло, що л'ється крізь кольорове скло, сліпить мене, тому важко розглянути щось такої відстані. Але до закінчення служби я впевнена, Джуліани там немає. Будівельні роботи відновляться лише після полуденного молебню, оскільки зараз фермери вважають за краще працювати половину дня і приходять за благословенням Верховного Альтому до заходу сонця. А значить, у мене є дві вільні години до того, як я комусь знадоблюся. Так що, коли менкуїри покидаються тилищі, я вирушаю за ними. Згадавши слова Джуліани про те, що Ламберт захоплюється мною, я йду навперейми йому, коли він починає спускатися з ганку. Але Уден помічає мене першою. «Привіт, кошенятко! Я невдоволена фиркою. Грем єдиний, кому дозволено мене так називати. Що ж, для мене велика честь потрапити до такої привільної компанії», – посміхається він. «Здається, ти загубилася твій дім в іншій стороні». Уден вказав на південний захід площі. Ламберт стоїть неподалік нас, а рафа немає. Наймовірніше, вирушив до палацу правосуддя, щоб простежити за роботою варти. Я хотіла запитати про Джуліану, зітхнувши, зізнаюся я. Їй краще Уден пирхає. Дується на самогона через те, що поїхав і не виходить з кімнати. Як димно. Я повертаюся до Ламберта і вчепивши руки під підборіддя, дивлюся на нього знизу вгору. Жахливо. Я можу відвідати її? Ламберт червоніє. Думаю, це не зашкодить їй. Уден заплющує очі, а я продовжую посміхатися старшому з братів. Але перш ніж я встигаю охопити запропоновану руку, Уден втискається між нами і підставляє свій лікоть ай я й брати, сварить він Ламберта, відводячи мене. Що б сказала пані Дженев'єва, якби побачила, що ти граєш з маленьким кошенятком. Я ледве стримуюся, щоб не скривитися, але намагаюся зосередити на тому, що дійсно важливе. Мені дозволили побачити Джуліану. Ламберт приєднується до нас, але м'язи на його шиї натягнуті, мов канати шківа. Коли ми доходимо до їхнього дому, Уден кладе мені руку на поперек і веде до сходів, а потім на другий поверх. Їхній будинок досить великий, тому з кожного боку коридору три кімнати, а не дві, як у нас. Один підводить до других дверей ліворуч і стукає тричі. Джуліана, кричить він, до тебе гості. Краєм Юка я помічаю, як Ламберт заходить до першої кімнати, зачиняє зі собою двері, а через кілька хвилин Джуліана відкриває свою. Святе сонце. Запах поту, немитого тіла, людських випорожнень і страху вдаряє мені в ніс. Джуліана здається худшою, ніж будь-хто, а її очі нагадують чорні провали з фіолетовим відливом. Волосся звисає брудними пасмами навколо запалих щік, але побачивши мене на її обличчі, розпливається посмішка. Кет! Я відступаю на півкроку назад, коли до мене долітає її смердючий подих. Один корчиться від огиди і перш ніж відвернутися, піднімає брови, ніби говорячи, Ти сама хотіла прийти. Джуліана бере мене за зап'ястя, втягуючи до кімнати, зачиняє за собою двері. У кімнаті напівтемрява, тому важко щось розглядіти і я боюся навіть поворухнутися, щоб не зачепити щось, наприклад, нічний горщик, місце якого я виразно відчуваю». «Вибач, що я тобі довелося побачити мене такою», – надиво спокійним голосом каже Джуліана. Вона підходить до вікна, закритого дошками, і опускає кілька, щоб в кімнату проникло світло і свіже повітря. Затримавши подих, я відразу підходжу до вікна ближче, поки не відчуваю прохолоди на обличчя. Потім оглядаю решту кімнати, заваленої зім'ятими листами та брудним одягом. «Леді Джуліана, що з вами трапилося?» Вона повертає руки долонями вгору і обводить кімнату. Таке моє життя без Симона. Спочатку у мене виникає думка, що Джуліана просто нічим не зайнята без нього, але її голод звучить так, ніби те, що відбувається, в порядку речей. Що ти маєш на увазі? питаю я. Тебе замкнули тут? Раніше мене не випускали з кімнати, каже вона, навіть коли я почувала себе добре. До Симона він визволив мене звідси. Джуліана знову обводить кімнату руками. Але як би це не виглядало, мені краще залишитися тут, де вони не зможуть мене побачити. Я піддаюся їй страху. Хто не може побачити. Батько Тауден, вона хитає головою. Та й Ламберт хочеться пощадити. Він досить надивився на маму. Джуліана, я нічого не розумію. Хоча, якщо говорити відверто, я й раніше не завжди її розуміла. Вона зітхає і, відвернувшись, проводить пальцями по волоссі, намагаючись їх пригладити. Потім доходить до ліжка і різко повертається до мене. Послухай, Катрін». Я розповім тобі все, бо Симон довіряє тобі, і тому, що я довіряю. Вона робить глибокий вдих і щеплює руки. Це пов'язано з мамою та її хворобою. З твоєю матір'ю тупо перепитую я. Кілька днів тому Джуліана вже згадувала, що її мати хворіла на все життя, але я ніяк не могла її згадати. По-моєму, і бачила лише одного разу. Так, Джуліана киває, але й у мами боліло не тіло, а розум. Тому багато років її приховували чужих очей вдома чи в нашому заміському маєтку. Вона замокла на мить, і я розумію, що вона оцінює мою реакцію. А яким розладом вона страждала? обережно питаю я. Джуліана стискає тонкі пальці, намагаючись стримати тремтіння. Вона чула голоси і бачила жахливі видіння. В її голові Кали дивні ідеї, які переростали в заплутані мерення, і ніхто не міг їй переконати, що це неправда. Щоразу, коли вона бачила Удена, то кричала, що він демон, яким замінили її справжнє дитя. Джуліана скидає сльози. Ми з Ламбертом ще пам'ятали часи, коли вона була в своєму розумі, але Уден її просто ненавидів, і, чесно кажучи, я його не звинувачую. Вона робить ще один глибокий вдих, а потім продовжує. Батько не міг спокійно дивитися, як вона згасає, тому поринув у справи коліса, коли він відправив мене. Вчитися в монастир, тягар турботи про матір ліг на плечі Ламберта. Насправді вона підпускала до себе тільки його, навіть задавала собі шкоду, якщо він йшов. Краще залишитися сиротою, ніж бачити, як твоїм батькам стає гірше день у день. Серце наповнилося відчуттям до Ламберта. Хоча Ордена мені теж шкода. Щодо Джуляни, тепер мені здається, що й чудова пам'ять прокляття. Вона не тільки не може забути те, що бачила чи пережила, а й виразно пам'ятає кожну деталь. Мовчання затягується, стаючи незручним. Напевно, це було для всіх вас жахливо. Так, і навіть не знаю, що гірше – нещастя чи необхідність Давати, що в нас в родині все добре, вона морщиться, ми собі прикидаємося. Тепер зрозуміло, чому один завжди думає лише про себе, а граф так дбає про свій зовнішній вигляд. Нещодавно Джуліана говорила, що після смерті матері що Лампер задушив її своєю турботою. Раніше я вважала, що після переїзду Симона в неї просто з'явився ще один родич чоловічої статі, на яку можна покластися. Але все виявилося набагато складніше. Коли ти вперше зрозуміла, що страждаєш на ту саму хворобу, питаю я. На обличчі Джуліани та сам легка посмішка, яку я бачила часто у Симона, коли йому подобалися мої висновки. Майже все моє життя я помічала невеликі знаки, каже вона, але переконалася в цьому приблизно років 16. До мене на вулиці почали приходити люди та говорити зі мною, особливо якщо я втомлювалася. Часто розповідали мені те, що хотілося знати, але хоча я бачила і чула їх, відчувала їхній запах, а іноді навіть торкалася до них, вони не були реальними. Схоже на галюцинації від Конії, моргнувши, наголошую я. Це іронія долі, вона мені допомагає. Джуліана робить крок до мене. Але я почала все рідше і рідше показуватись на людях і завжди боялася заговорити з кимось, якщо доводилося вийти з дому. Я ніколи не могла сказати напевно, з людиною говорю або зі своєю уявою. Ніч убивства перед і вона класнула пальцями, перевертаючи увагу Симона. «Коли я вперше спробувала заговорити з тобою, ти відповіла мені тільки після кивка Симона», – говорю я. «У той момент мені здалося, що він дав тобі дозвіл вести розмову від його імені, а він просто підтвердив, що я справжня. Так». Симон із Мазануса. Тому він розуміє природу хвороби Джуліани і знає допомогти впоратися з галюцинаціями. Коли вона почала підбирати Риму до слів або поводитися, дивно, він намагався заспокоїти її, але цим не обмежувалося. З радістю водив її з собою, спілкувався з нею, як і з рівною. Цінував її думки. «А Ламберт знає?» – питаю я. Джуліана хитає головою. «Після мами мені не хотілося завалювати на нього це, впевнена». Він підозрює, що мені дісталася частина із божевілля, але мені вдавалося приховати, наскільки велика. Щось я маю сумнів, потрібно бути сліпим, щоб не помітити, що з нею відбувається. Що ти не маєш на увазі, сказавши, що куню допомагає? Їх худі плечі втомлено піднімаються та опускаються. Симон змішує її з валеріаною та іншими заспокійливими травами. Такий чай часто дозволяє заспокоїти розум і не дає йому створювати ілюзії, а думки не перескакують з одного на інше і не розбігаються в голові. Вона зітхає. Але, на жаль, не завжди. Іноді мені стає дуже погано, перш ніж вдається заснути. Особливо останнім часом. Тепер багато стає зрозумілим. Також що попросив мені налити Симон. Так, пробач. Джуліана закушує губу. Він не розуміє, як сильно настоявся чай за ніч. Мені потрібно кілька секунд, щоб зрозуміти все сказане. Легко відзагнутися від душевно хворого, як від когось не варто уваги. Але жінка переді мною набагато краще, ніж більшість людей, яких я зустрічала. Матінка Агнес говорила, таких як Джуліана в Мезанусі пускають жити в будинки і піклуються про них як членів сім'ї. Можливо, це єдине місце, де до хвороби розуму ставляться так само, як до хвороби тіла із підчуттям та турботою. Цікаво, чому Самон не відвіз її туди. Чим я можу тобі допомогти? Нарешті питаю я. В очах Джуліани блищать сльози, а куточки губ злегка посмикує посмішка. Ти не стала шукати приводу втекти звідси якнайшвидше, і цього більш, ніж достатньо. Розділ двадцять сьомий Щоправда, невдовзі Джуліанам доводиться залишити. Вже минуло не менше чверті години відтоді, як подзвонили дзвони, отже, полуденна молитва вже розпочалася. Я ще хотіла відвідати сьогодні матінку Аганес, але вже не лишилося часу навіть на короткий візит. І навряд чи залишилася пара хвилин, щоб знятися святкову сукню і дістатися святилище досить швидко, щоб магістр Томас не бурчав. «Ти зіставила те, що сказала мадам Емелін?» – запитує я Джуліану. «Чи є можливість, що вбивця нападав ще доперети? «Я відзначила щось дівчат», – відповіла вона. «Як тільки ми подолали незручність, викликану визнанням, кузина Симона знову підбадьорилася і повернула робочий настрій. Оскільки Симон просив нас нічого не записувати, думаю, буде краще, якщо я назву лише трьох. Щоб ти запитала про них, щоб ти випадково нічого не переплутала та не бачила». Напевно, Джуляні здається дивним, що інші пам'ятають не все. Цікаво, чи злить її, що люди все забувають, чи легше, коли люди забувають те, що вона хотіла б забути. Вона називає імена, дати та місця, де знайшли перших трьох жінок, а потім змушує мене повторити все двічі і переконавши, що я запам'ятала, підштовхує мене до дверей. Тут не дуже приємно. Мені не хочеться кидати її в цій огидні кімнати в'язниці. Що як у тебе, якщо тобі знову стане погано, мадам Девіс подбає про мене, відповіла Джуліана, як і все життя. В цей момент знову дзвонять дзвони, сповістивши про закінчення молитви та початок будівельних робіт у святилищі, значить я вже спізнилася. У найближчі кілька днів я домагаюся прихильності Ремі, витрачаючи багато часу на угляд лісів для будівництва склепінчастого каркасу. І коли магістр Томас нарешті дозволяє йому приступити до укладання камня для рейберскла. Клепіння йому не доводиться чекати на мене. Архітектору я допомогла перевірши дренаж нових контрфостів ще до того, як він попросив про це. До того ж, хороша погода сприяла прискоренню будівництва і в обох покращився настрій. А після страти торговця мешканці міста також розслабилися. Коли видається вільна хвилина, я дозволяю собі поміркувати про Симона. Місяць потроху прибував щодня, сходячи і заходячи пізніше. Тож до моменту його повернення вона даруватиме світло практично до півночі. Отже, я зможу першого дізнатися, коли вбивця завдасть нового удару. Можливо, мені навіть вдасться зупинити його. Ті довгі години, коли, здається, вислизнути святилище, я вирушаю на місця, де знайшли трьох жінок, про які говорила Джуліана, провулок, дрижнажний рів та підвал. Певнена, вона спеціально вибрала різні місця, щоб я нічого не переплутала. Але якщо я починаю розпитувати людей, одні за участю розповідають мені все, показуючи, як саме лежали тіла, коли їх знайшли, а інші бурмочуть собі під ніс, що нічого не пам'ятають і поспішають геть. Дві жінки заробляли проституцією. Третя лише вийшла заміж і чоловік після того, як що сталося, швидко втік з міста. Думаю, цю можна викреслити. Коли я відвідую Джуліану за три дні, вона погоджується з висновком. На ній як і раніше халат і виглядає не набагато краще, ніж минулого разу. За словами Ламберта, який цього разу проводжає мене на другий поверх, її мучили головні болі. Але, схоже, вона придумала їх, щоб їй дали спокій. З яким полегшенням розповідає їй усе, що дізналася? Вона вже нічого не забуде. Симон повертається післязавтра, правда? Питаю я, даючи, що не рахую дні. Він планував саме так, каже вона. Як думаєш, встигнеш до цього часу дізнатися про трьох жінок, що залишилися? Так, якщо дощ не зупинить, відповідаю я. Сьогодні, мірячить з самого ранку, тому у мене і з'являється час відвідати Джуліану. Але як би мені не хотілося отримати більше вільного часу, хмари ввечері закривають місяць, і я не зможу нічого відчути. А мені хотілося поекспериментувати зі своїми здібностями та перевірити, наскільки добре вдасться відстежити людину на різні відстані. За два дні мені вдається дізнатися лише про. Дві жертви, але я все одно розповідаю про них Джуліані, зазирнувши до неї після полудня, сподіваючись побачити Симона, але він ще не повернувся. Розчарування тяжким тягарем тягне на плечі разом із жалем про те, що я не почекала ще кілька годин, поки крокую додому. Залишається втішатися тим, що після двох днів безперервного дощу небо почало прояснюватися. Виглянувши у вікно моїх кімнат, я дивлюся на півмісяць, який уже піднявся над будинками на момент заходу сонця. А коли воно остаточно сховалося, обрієм, здається, що місяць стає сильнішим. Від стукоту, що раптово пролунав у двері, я підстрибую, через мить розумію, що звук доносився з першого поверху і посміхаюся. Так, слух, напевно, став набагато кращим. Знаючи, що магіст вечеряє з начальником а пані Лафонтен вирушила спати годину тому через застуду. Я поспішно спускаюся на перший порог, щоб відчинити двері, сподіваючись, що це Симон. І саме він стоїть на порозі. Я все ще не змінила робочий одяг, просту спідницю і верхню туніку, яка допомагає трохи довше залишатися чистою. Але якби я знала про його прихід, приділила більше уваги своєї зовнішності. Виразне обличчя коштує кожної секунди витрачено на те, щоб привести волосся до ладу перед крихітним дзеркалом. Кет. Швидко, моргнувши, шепоче він. Симон. Суром'язливою усмішкою відгукуйся я. Рада, що ти повернувся. Джуліана вже знає? Я відступаю бік, щоб пропустити його, і він проходить у майстер. Ах, да, я вже говорив з нею, і хотів подякувати тобі за роботу, яку ти зробила без мене. Звичайно ж, він насамперед вирушив додому, але все ж таки цікаво. Сюди він прийшов тільки для того, щоб подякувати мені, чи є якась інша причина. Нема за що. Зачинивши двері, кажу я і притуляюся до них. Та й не варто було тягнутися сюди пішки, щоб сказати мені це. Неважко, відповідає він, а потім перекидає свій плащ через плече і смикає за застібку біля шиї, щоб не зустрітися зі мною поглядом. Я проходив повз. Я старанно приховую розчарування, що хапило мене. Ах, ну, нема за що. Знову, як дурненька, повторюю я, а потім, намагаючись виправитись, додаю. Ти виділив когось із убитих жінок? Взагалі-то так. Як тільки розмова заходить про справи, він знову дивиться на мене. На мою думку, найближче до наших випадків та яку знайшли в каналі три роки тому. Тому я попрямував до мадам Евеліни, щоб розпитати її докладніше. Я хмурюся, бажаючи, щоб моя пам'ять працювала хоч наполовину так само, як Джуліани. Це якась із них? рішуче питаю я. Мені здавалося, що в каналі знайшли ту наречену. Але, мабуть, я щось перепутала. Ні, все правильно, підтверджує він. На відміну від Перети та Ізабель, цю жертву задушили, а по обличчю кілька разів ударили чимось важким, але очей не тругали. Такі нахили погіршуються з часом, каже він. Але маю теорію. Симон поєднує долоні разом немову молити. Можливо, він убив цю жінку з пориві люті, задушивши її, а потім розбивши обличчя тим, що знайшов під рукою. Наприклад, глиняним глечиком або каменем, або взагалі ударив об стіну. Перші вбивства зазвичай спонтанні та сумбурні, але неймовірно збуджують. Тому вбивці захотілося випробувати це почуття знову та підготуватися здалегідь. А оскільки ми так і не знайшли поруч з перетою та Ізабель те, чим він розбив їм обличчя, він узяв з собою зброю. І що то за зброя? Лунає голос. Ми обертаємося, бачимо ремі, що стоїть з перекинутим через руку плащем біля підніжжя сходів поряд із знову пробитим списком загиблих та голими кілочками над ними. Він квапливо підходить ближче і додає. Молоток? Не треба, Ремі. Мовчки молю я за спиною Симона. Прошу, не треба. Можливо, продовжує Симон. Я мало що знаю про молотки. Зате я знаю. Я бачив, що сталося спереду, каже Ремі. Швидше за все в убивці був незвичайний молоток, а більший і важчий для складних робіт. Він заумирає за метр від нас, пильно дивлячись на мене зеленими очима. Наймовірніше, це особливий інструмент, і наймовірніше вбивця працював на будівництві святилища. Як і половина міста, нагадую я, та й твої думки не питали. Ремі пирхай. А як же твоя заява про те, що розслідування потрібно закінчити? Що ж, принаймні, я не єдиний, хто не сховав від тебе всієї правди? Він глузливо кланяється мені і прямо й до дверей. Прошу мене пробачити. Куди ти зібрався? питаю я, відмовляючись забиратися з його шляху. На двори ніч. Він заумирає, поклавши руку на руку і примружує очі. Ти не повідомляєш мені про те, як проводиш вільний час. Пам'ятаєш? Просто хочу знати, що... Відповісти магістру, коли він спитає, огризаюся я. Ремі недбало знизує плечима. Я планував заглянути до мадам Емелін, але, схоже, там буде багато людей. Останні слова він з усмішкою адресує Симону, а потім відтісняє мене вбік і, не оглядаючи, сіди. Я захлопую за ним двері, борючись і підступною нудотою. Він більше пліткує, ніж будь-яка стара, кажу я Симону. І ти йому не подобаєшся. Тоді не так уже й погано, що Ремон знає про моє повернення. Незворушений, відповідає він, якщо розповість у таверні, це може дійти до потрібних вух. Так, але раптом Ремі переб'є і почне міркувати про особливий молоток. Вибач, що я змушую тебе брехати архітектору про розслідування, каже Самун. Відчувши полегшення від його припущення про те, коли я ще говорю не всю правду, я розправляю плечі. Він розуміє. Я прикушую губу. Можливо, варто розповісти Симону про молоток. Я могла вдати, що тільки зараз ловила зв'язок. Хоч би як їхидно і зверхньо поводився Ремі, але, можливо, саме для цього він мене й піштовхнув. Симон, починаю я. Я тут подумала, мені час йти, перебуває перебиває він. Вже пізно, а я ще маю дістатися до місця, де зможу отримати відповіді на свої запитання. Дурний, звичайно, але мені не хочеться представляти його мадам Евелін, що виходить до будинку, хоча він йде тільки лише за відповідями. Я не збираюся лягати прямо зараз, говорю я. Тож можеш зазирнути дорогою додому. Обговоримо те, що ти дізнався. Можливо, на той час я придумаю, як розповісти про молоток. Симон хитає головою. Не чекай мене, швидше за все, це не мене одну годину, якщо я взагалі повернусь. Думаєш, бився завдасть удар сьогодні ввечері? запитаю я, намагаючись переконати себе, що симон тільки тому не повернеться до ранку. Думаю, він захоче показати мені, наскільки я без сили зупинити його, відповідає Симон. Але не хвилюйся. Я не чекатиму, поки він почне діяти. Він нагадує мені розмову перед від'їздом. Цікаво. А чи думав він усі ці дні про те, що мало не сталося пізніше, так само часто, як і я? Можна мені з тобою? – випалюю я. На обличчі Симона з'являється напружена посмішка. Я ціную твої пропозиції, але нічні прогулянки, дорогою задоволення, шкідливі навіть для моєї репутації. Що вже говорити про твою? Він намагається додати у свою відмову нотки безтурботності. Мені начхати. Тобі може й начхати, а мені ні. До того ж, Симон. Підходить ближче, це може виявитися небезпечним. Його погляд ковзає по моєму обличчю, а фальшива посмішка повільно змінюється в справжню. Піднявши руку, він проводить пальцем по моїм підборіддю. Пізнаю цей упертий погляд, але ти повинна пообіцяти мені, що не робитимеш дурниць. Я намагаюсь пожартувати. Відмовлятися від дурниць? Прошу, залишся вдома, тихо каже він. Хоча б тому, що поряд з тобою я втрачаю голову, а мені знадобляться всі мої розумні здібності сьогодні ввечері. Як він може говорити такий чекати? Що голови не втрачу я. Я не робитиму дурниць. Добре, ніколи не пробачу собі, якщо з тобою щось трапиться. Симон робить глибокий вдих і на одну чудову хвилину в мене виникає думка, що він мене зараз поцілує. Але натомість він повільно видихає, відступає на крок. Мені потрібно йти. Я не йду з місця, коли він виходить, а потім рахую до 20, перш ніж замикаю двері і піднімаю до своєї кімнати. Так, я дала обіцянку, але гадаю слово «дурощі» ми розуміємо по-різному. Адже я маю деякі здібності, які дуже корисні вночі. Розділ 28. Побоючись випадкової зустрічі з Ремі та Симоном, я виходжу пізніше, ніж планувалося. І щоб довше використовувати свої здібності, піднімаюся гвинтовими сходами вежі транспента, якою ми ходили з Симоном. До рівня даху. Але перш ніж вийти на відкритий простір, я кладу ліву руку на кам'яну раму і на кілька миттєвостей завмираю в тіні триповерхових арочних отворів. Варто мені вступити в місячне світло, як звуки, запах та відчуття вапняку під кінчиками пальців посилюються, але настільки, наскільки хотілося. Сьогоднішній місяць вдвічі менше, ніж той, що освітлював небо, коли я вперше скористалася своїми здібностями. Та все ж краще, ніж взагалі без них. Але розчарування все ж таки усідає в моєму животі, ніби у грудка глини. Що ж, доведеться працювати з тим, що є. Навіть із заплющеними очима я надто відволікаюся на дотик, коли опускаю руку. Але варто це зробити. Як порив вітру вдаряю в спину, змушуючи мене хитнутися в бік відкритого отвору. А через запаморочення, що раптово наринуло, доводиться впертися перед у вопняк. Лише після цього я зможу заплющити очі і концентруватися на власних відчуттях. Ніч тільки почалася. На вулиці чути чоловічий та жіночий сміх, розмови про те, за чий рахунок сьогодні випити і за чий вони пили вчора. Гості прощалися з господарями та розходяться додому. Десь серед них і магістр Томас, але я не можу розпізнати його серед інших. Від дороги задоволений доноситься стукіт, а потім клацання замку, що відкривається, закриваються. Але поступово все більше людей лягає спати і звуки стихають. За годину мені все ще не вдається почути нічого підозрілого. Переступивши з ноги на ногу, щоб трохи розслабити м'язи, я спираюся плечами на кам'яну раму. Усі попередні вбивства сталися після півночі, але на той час місяць вже зайде. Сьогодні пошуки нічого не приведуть. Зітхнувши, я розплющую очі нижній край місяця, вже опустився за обрій, забираючи з собою мій єдиний шанс – відчути, що сьогодні ввечері. Чого тобі треба? Раптом мене тягне вперед, ніби хтось обмотав невидиму мотузку навколо моєї талі і смикає за нею. Я залишаюся на місці, але світ навколо змінюється. Кам'яна арка наді мною змінює форму, а виступаючи зі стіни горгулі, видовжуються вдвічі. Я відступаю назад, коли переді мною виникає висока нерухома чоловіча постать. Одна з рук витягнута вперед, прямо над місяцем, що виходить. Під моїми ногами опиняється трава, а за спиною відчувається тепло. Я опинилася в іншому місці, стала кимось іншим. Я не опиратимусь, прошу. Я зроблю все, що бажаєте. Рука штовхає мене на землю, я падаю, мрачки, а чоловік тисне мені на спину з неймовірною силою, поки останнє повітря не виходить з моїх легень. Руки гладять моє волосся, заплетена в косу, а потім тягнеться за неї, закидаючи мою голову назад, але даючи можливість вдихнути, Ніколи в житті не відчувала такого страху. Це він убив Ізабель та Перету і збирається вбити мене. Чоловік замахнувся і відрізав мені волосся, а потім я відчуваю, як слабше тиск на спині. Я повзу вперед, намагаючись забратися подалі, поки між лопатками не брушується важкий удар. мить мене захоплює біль, а потім всередині щось обривається, змушуючи знову впасти на траву. Мене ніхто не тримає, але тепер мої кінцівки не рухаються, я не можу поворухнутися. Чиясь рука тримає мене за решту волосся і знову піднімає голову. Чого ти хочеш? Мої губи ворушаться, але в мене не вистачає сил навіть прошепотіти ц Слова. Його гаряче дихання торкається мов «Я хочу, щоб ти померла». Щось холодне і гостре притискається до мого оголеного горла, а потім груди заливають тепла рідина. Я намагаюся дихати, але легені заповнюються не повітрям, а кров'ю. Я захлинаюся нею. Кожна спроба зітхнути безуспішна, ніж попередня. Холод розповзається від верхівки і стікає по обличчю, наче вода. Перед очима темніє. Навіть не уявляла, що це може бути». Зір заповнює темрява, поки не залишається лише яскравий місяць, що ховається за пагорбами вдалині. Його останній промінь ховається за горизонтом, і я слідом за ним зісковзую в пекло. Відсахнувшись назад і спіткнувшись, я падаю на спину. Різкий біль пронизує хребет, а голова закидається, ударяючись об землю, з глухим звуком, який луною віддаляється в черепі. Кілька секунд я вдивляюся в темряву. Що зараз сталося? Де я? Хто я? Наді мною лунає шелест і звук, голуб перелазить з одного сідла на інший, а потім його ледве видимий силует ховається в темряві. Я стискаю пальці, коли вони вковзають поверхнею, схожую на камінь. Піднявшися, розумію, що сиджу на заплямованій пташиним послідом підлозі, південні вежі сятилище. Місяць зайшов і крізь високі арочні отвори проникає лише сідло зірок. Схопившись на ноги, я дякую сонцю, що завалилася назад, а не вперед. Хоча це на силу вкладається в голові, я знаю, що ще кілька хвилин тому була кимось іншим, тієї, кого вбили, бачив, що вона бачила, чула, що вона чула, відчувала те, що відчувала, поки почуття не затих назов, де вона була, ця жінка. Вона лежала на траві і явно бачила місяць. А це звужує пошуки кількох відкритих місць на схилі пагорба із західного боку. Я оглядаю дахи коліса, проклинаючи місяць за те, що він зник за обрієм, коли найбільше мені потрібен. Темні обриси горгуль трохи закривають мені огляд, але нагадують, як виглядає статуя, на яку дивилася жінка, поруч із нею рівніше, практично від неї. І чоловік, який тримає собі в витягнутий руці. Там же я знаю, де це. Розвернувшись, я кидаюся вниз сходами, вискакую на жолоб і перестрибую на будівельне рихтування. Я скоріше висковзую по жординах, ніж деруся вниз. А тіло так тремтить, що мені двічі доводиться хапатися, що сили, щоб не впасти. Зате я дістаюся землі менше, ніж за хвилину. І тут же біжу через площу до шляху молитви. В долині видніється шпиль стародавнього храму сонця. Поки я мчу позвиві з вулиці, Після другого повороту проношуся по узпровулок, де вбили перету, а звернувши ще пару разів, бачу попереду двері освітлену лампу. Її якраз відчинили, щоб пустити когось. На рахунку кожна секунда, тому я відбігаю і врізаюся двері, не даючи зачинитися. Мені потрібен Симоне з, з Мезануса. Переді мною не мадам Емелін, а незнайома жінка. Його тут нема. Вона веде клієнта ближче в будинок, а сама стає на моєму шляху. Приторно-солодкі духи огортають мене, коли вона схиляється ближче й шепить. Іди, поки я не покликала охорону. Вона або не може, або не хоче допомогти мені. Отже, ці піфилини втрачені марно. Я розвертаюся, знову біжу вулиці. «Вбивство!» – кричу я, приносячись повіз будинки так швидко, що вони розмахуються в одну смугу. «Вбивство! Сюди! Швидше! Допоможіть!» Вулиця закінчується біля храму, але мені доводиться оббігати ще його, перш ніж я дістаюся широкої галявини. У самому її центрі стоїть статуя щойно освітлена, а під нею хтось незграбно піднімається над темною фігурою, розкинутою на землі, а потім стає обличчям до мене. Швидше за все, я зараз помру вдруге за ніч. Навіть уміє дати відсіч такому здорованню, тіло застигло б від спогадів про те, що він вже зробив з жінкою зі мною. Я втягу повітря, щоб закричати єдиний захист у цій ситуації а тут, за моєю спиною починає дзвонити дзвін, не здіймаючи на сполох, а закликаючи віруючих на північну молитву. Я рехоторно обертаюсь назад, а коли знову перекладаю погляд на чоловіка, його вже нема. Куди він подівся? Стіна храму всього за кілька метрів від мене, і я біжу до неї, щоб притиснутися спиною до каменя та захиститися від нападу ззаду. Дзвін луною відбивається від будівель, заглушуючи всі інші звуки, тому я дико озираюся на всі боки. За кілька хвилин звуки стихають, повертаючи мені впевненість в тому, що можна знову поглянути на місце биста. Там залишилося лише темна постать, що нерухомо лежить на траві. Не роздумуючи, я відштовхуюсь від стіни та біжу. Але як тільки ноги ступають на траву, мене хапають ззаду.